Тож того побили і перестали з ним дружити. брак погомонів належить розібратися, висновок сильний. Так і від сну раз привиділось. ніби захожу в закусочну, а там чай, більше в чашках. Я ж прошу, дайте мені в склянці. Шукали і знайшли одну. Тільки в ній зостався осад брудний з попередньої заварки, бо не мито. Придивилися, з бруду вже стала жаба дуже тверда, під пальцями не гнеться. Вийняли і поклали на стойку. Хтось приніс сокиру, рубає. А жабі, хоч би що? Сміється той чоловік, каже. Оце жаба, такої не було. Ви як дивитесь? Як? Я б там чаю більше не пив. Заходьмо, суддя покажеться. Аркадій, незвично ніяковіючи, погриз ніготь під мезинного пальця і сам вернувся до зали. Впікала думка. Я той, хто вбив дячка, тут підсудного, і я відняв рибу. Обидва випадки про мене, брудне серце, якось аж горюче вимовила Таїса. Брудне і у мене, додала Марта, і в усіх хоч трохи, не всі бачать, а тільки зрячі, хто пройшли через страждання, як ви. Таїса встала, від близькості вашої легше, проте своє чорне місце знаю, ходім слухати. Біда загремить. Після проголошення, що промовить прокурор Септімус Стерн, а залі серед тишині безвинтерної розгрозилась річ на підсудного. Обвинувач. Я в ряді судових процесів надзвичайно навіть болючо остерігався стверджувати остаточно провину оскаржених, бо ставив собі самому залізну вимогу здобути абсолютні докази з різних джерел, нехай не однакового надходу прямого чи опосередкованого. Але з категорично обов'язковою реальністю, якої ні тисячами громів неможливо розбити, ні розмити океанськими припливами в гураганах. Мусять стати докази скріпкістю гранітних скель, підставою на осуд чи відпуск. Такі докази склались, вони в наших руках. Таїса підвела обличчя і, глядячи розширеними очима, просто перед собою прошепотіла «вони вб'ють його». Обвинувач до підсудного покрукував з кричущою мовою. Ось я стою перед тобою і показую в найближчий зір. Інші речі, вони свідчать з бездоганною реальністю про вбивство, що ти вчинив. Підвівся голос підсудного, як відкрик. Я нікого не вбивав. Але тоді знов підсилився голос обвинувача повторними нагуками, як бештання зловленого. Поглянь і згадай кров! «Ти змив з цього поламаного ножа, як з тих речей, що в коробі, аби зникли сліди твого мордерства». Таїса підводиться ступати до виходу, півчутно проказуючи кінець. «Кінець, світла, я піду звідси». «Ні, ви зустаньтесь, а мені тут місця нема». «Чому? Послухаєм захисника». «Ні? То дозвольте я йтиму з вами». «Не можу заставити одну, просить пошивки Марта. Будьте тут, це все. Без краю чорна порожнеча». Дивлячись додолу, Таїса повільно виходить. Обвинувач розгнівався в і промовляє в грозовій запальності. Так від самого початку б'ємось перед крицевою загорожею підсудного, непробивністю його заперечень. Скрізі завжди в справі «ні» і більш нічого. Кругом, при найочевидніших доказах, що в кожного закоренілого злочинця могли збити заслону. Тільки не в цього. Був перся безглуздо, гадаючи, переважити збір фактів, коли з очевидністю свідчать про його злочини. Аж ось враз вдарила блискавка і на певний час просвітила наскрізь мертву загорожу. Стається іноді, аргументи прибувають неформальними шляхами, і через пунктуальність припису мусимо відсторонювати їх від процесуального вжитку, хоч в них правда виявлена цілковито. Вони вирішальні, бо розсіють всякий сумнів і показують остаточно, що відбулося в дійсності. Вирізняють бездоганно грані фактичної сторони, аби ми, бачачи їх, винесли вирок з повною справедливістю. Дуже шкодую. Через формальність юридичну Проминаєм надзвичайний сполох як доказ. Він виявив з останнього укриття дійсний характер і злочинні дії підсудного. Як в дослідній фізиці становить найвищу мету зафіксувати стан чи процес, цілковито без впливу апаратури і заходів, що їх запроваджено при дослідженні, так і ми мали мрію дослідників, і вона здійснилась. Побачили в натуральному стані переступній акції закоренілого злочинця.